Falenderojmë Allahun Subhanahü ve Teala, Zotin e gjithësisë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahut. Ai është i vetmi i adhuruar, nuk ka urtak. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Ka thanë Allahu Subhanahü ve Teala në Kur'anin e famullart, me të vërtetë besimtarët janë vëlezër. Endresa profeti sëllallahu aleyhu sëllem thot, muslimani është vlaj muslimanit. O zëtë fare bekoj dhe më shiroj atë, familjën e ti, shokët e ti, dhe gjithë ata që e kam pasuar me besnikëri deri në ditën e gjukimit. Në dëruar shikues në fund të emisionit kaluar, bere një parantez pikrisht për këte emision duke thënë se për sëri do të takoemi duke folur për obligimet që ka muslimani ndaj muslimanit por këtë radhë të fokusuar të përqëndruar në një hadith të të drguar të laot sërë Allahum a.s. i cili nësjaron Gjasht obligime kryesore që ka muslimani ndaj muslimanit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Muslimani ndaj muslimanit ka gjasht obligime kryesore. Kur të takosh, ta përshëndesh me selam. Kur të fton, të përgjigjesh ti përgjigjesh ftesës së tij. Kur kërkom për e teje këshil, këshiloja. Kur a i të shtim dhe falenderun Allahun së panahu ta'ala, thuaj, jërhamu këlla, Allahut të më shiroft. Kur smuret, vizitoja. Dhe kur a i ndëron jet, falja gjenazën dhe lutu për te. Këto janë gjështë obligime kryesore, edhe pse ne kemi theksuar se obligimet e musliman me da njeri titri janë më shumë se kajqë, po për profeti së rëllavër e sëm ka përmëndur gjasht që janë prej obligimeve më kryesore. Obligimi parë, kurta takosh, vlajnë tëndë musliman të apërshëndesis me selam. A i kemi dhe në hakun e përshëndetjes vlezërve tanë, Aponë përshëndesim me selam vetmatë që njohim apo kryesisht më të mëdhenjtë. Dërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi ve sellem thotë, kur donjëri për ju të takoj vllajën e vet, le ta përshëndes atë me selam. Gjithashtu, është pyetur i dërguari Allahu sallallahu alaihi ve sellem për islamin më të mirë ose njeriu që ka islamin më të mirë, që është muslimani i mirë vërtet qëfar shenja ka, ose qëfar du të veproj një riu që islamit i tjeti mirë, ka thanë, profeti sallallahu alesim, të ushqesh në vojtarin, dhe tja për selam, ati që e njëh, dhe ati që nuk e njëh. Madje kufizimi i selamit vetëm për ata që njihen me njeri tjetërin, kjo është prej, një prej shenjave të kiametit. Vërtet për shëndetja me selam, të regon modestin dhe e robërve të laud, së fa në utala. Të regon dhe dëshmon se ti nuk je mëdje madhë. Ti jebë selam të vogli dhe të madhit, ati që e nje dhe ati që nuk e nje. Selam i në vetë vete simbolizon dashuri dhe rritë këtë dashuri. Thot profeti sëllallahu ari u sëllam, se kure se përmëndëm dhe në emisionin e kaluar, nuk do të hyni në gjenet dheri sa të besoni, nuk do të besoni dheri sa të adoni njëri tjetrin. A të të regoj diqka nëse e veproni, do të adoni njëri tjetrin, do të dueni me zveti, ka thëmë profetisë sallallahu a.s. Atere, përhap një selamin. Përhap një selamin, bënë që të shtohet dëshuria me së vlejzërve. Pra ndaj, profetisë sallallahu a.s. i nëzit pasu e si të ti, për këtë vepër kaç të vyer. Obligimi i dytë, prej muslimanit kërkohet që të përgjigjet ftesës së vëllait të vet. Në fakt, pranimi i ftesës kufizohet nga rregulla dhe normat e shariatit. Ka disa kushte. Never nuk na lejohet që të përgjigjemi ftesës e të shkojmë në ato vënde ku është gatuar haram, apo ka aengë, muzikë dhe haramet të tjera, përzirit të dë dëgjinive, e të tjera gjërëndaluara nga shëriat islam. Pranimi ftesës nga dë njërë në disa raste është e përqyër është e lejuar. Në disa raste bëhet obligim. Kur është obligim? është obligim nëse e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të ftojnë në dasmë, po dasmë të cilë njësit dasmë atona, dasmë të cilë nuk ka harame, atëhere ke për obligim të i përgjigjesh ftesës. Thotit dërguar i Allahut sallallahu arjusillem, kur në njerit për ju shi betë ftesë për në dasmë, atëhere duhet të i përgjigjit asaj. Obligimit të red. Nëse vla jënë në kërkon në një këshil për nesh, atëhere Për hir të Allahut ne duhet ta këshillojmë ata sinqerisht. Dietar thon se këshilla është obligim. Nga sa profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Feja është këshill." I tham për këtë oj dërguari i Allahut, "Tha, për Allahun, për librin e Tij, për të dërguarin e Tij, për prisin e muslimanëve dhe për muslimanat në përgjithësi." Kshilla është një lloj ndihme që vllai i ofron i ofron vllait vet. Tregon që ne për kujdesemi për vëllezrit tanë i dërguar Allah, si i Allahut sallallahu alejhi dhe selam ka thënë ndihmoje vllain tënd, sidoqë të jetë i padrejtit apo viktimë pa drejtësisë, sahabët radiallahu anhum i kanë thënë profetit sallallahu alejhi dhe selam o i dërguari i Allahut në dimë se si ta ndihmojmë viktimën e padrëtsis, por si duhet të ndihmojmë mizorin njëri u në padrët, tha profetis sëllëallahu arihu sëllëm, ndaleni nga padrëtsia. Kjo është ndihma që ju mund t'i afroni t'i afroni ati. Prandaj, ne kemi për të tyrë që ta këshilojmë njëri tjetëri. Njëri u Nuk mund të shpëtoj nga gabimet, nga haresa dhe gjunahet. Të gjithë në gabojmë, këshilu e si sinqert është ai, i cili kur mërvesh se vla i vetë ka gabuar, shkon dhe e takon atë dhe këshilon. Padushim, nëse këtë vla ka mënd në kokë, do të mirë presë këshilën tonë dhe do të nënderojë. Ndërsa i cili fletë më bra pa krave, kë nuk shilon, kë nuk bënjë që tjetër betëm se përgojon. Dhe përgojimi është një përgjynaheve më të më dha. është përgjynaheve të më dha. Besimtari, kër e këshilon vlajnë e vetë, zjedhë fjalët më të buta. Nuk i fletë ati me kunja, nuk e ofendon, nuk e përbuz, nuk talhet me të, nuk provokon ndjenjat e vëllezërit vet. Sepse e di se të gjitha këto janë sjellje të ulta, të papranueshme në Islam. Dhe këto, dhe kjo sjellje është prej veprimeve më të ndyra dhe mbjell urrejtje dhe armiqësi mes njerëzve. A i që këshilon me sinceritet për të fituar knajsin e laudës përna o tala, e takon vlajnë e ti në vetëmi. Pra e këshilon në vetëmi dhe jo në publik, jo në së të njerëzve. Ky është këshilues i sinqertë. Ndërsa a i që shkon dhe ja prezenton apo i shfaqë të metat qi e ja ka gjurmuar vllajt të vet musliman në sy të njerëzve, ky nuk ka bërë gjë tjetër vetëm se ka turpëruar, e ka diskredituar vllajën e vet. Në fakt, këshilla <coughs> në publik është një lloj diskreditimi. Ky është udhëzimi i profetit sallallahu alaihi dhe sellem për këshillën. Transmetohet se Imam Shafiu rahimahullahu ka thënë, <coughs> kur të më këshillosh më këshillon në vetmi. Ejë jo në publik, se këshilla para njerëzve është një lloj diskreditimi. Të cilin nuk dua ta dëgjoj. E nëse e bën këtë, pra, nëse më turpëron nëse te njerëzve, atëherë mos vanko kur nuk të mbijndem. Haku i katërt apo obligimi i katërt që ka muslimani ndaj muslimanit, i përmendur në këtë a ditë është lutja për vlajnë ton, kur a i tështin dhe falenderun Allah unë së panu tala. Ti themi vlajton, jërhamu ka Allah, Allahut më shirovët, kur a i tështin dhe falenderun Allah unë së panu tala. Sikur se ka thëmë profetisë së lëllarësem, kur do njeri për jush tështin, le të thot, Elhamdulillah. Pastaj, vlajve të cilje dhe gjon, i thot, jërhamu ka Allah, Allahut më shirovët, a i falenderojë Allahun, ndërsa këvi thot, lutet për të thotë Allahu të më shiroft. Pastaj a i që të shtinë të thotë, je hdikumullah, ju sëlih, dhe alekum, Allahu ju dhe zoft, dhe regullovë të gjëndjen të uaj. Kura i i cili të shtinë, nuk e falenderojën Allahun, sëpanu tala. Të prani shmit, nuk luten për te. Kyve prim është në përpudhje me udhëzimin e profetit alayhi salatu vesselam ndër detyrat më kryesore që ka muslimani ndaj vllajt të vet është që ta vizitoj pasi kurajis muret vizitat e smurve kur ti jepon dashuri dhe afrimitet mes vëllezërve ka shumë ditë që flasin për vlerën e vizitës së tsmurve. Dhe një prej këtyre haditheve është ai i përmendur në vëllimin e katërt të haditheve të sakta të nxjera nga Imam Muslimi Allahu mshirrof, në të cilin profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: Kush e viziton tsmurin është në një nga kopështet e xhenetit derisa të kthehet. Një hadith tjetër thot profeti sallallahu alaihi wasallam ai që viziton një të smur në në mëngjes gjatë ditës, ai do të lutem për të 70.000 engjëj derisa të ngryset dhe nëse viziton në mbrëmje, po kë numër engjësh plus pra 70.000 engjëj lutem për të derisa të gvihet. Vet i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka vizituar shokët e tij ku kanë qenë të smur dhe as lutur për ta madje jo edhe vetëm shokët, por edhe të tjerët për jo muslimanve, sa që e kam pranuar islamin për jo musliman, përshkak të zemër gjërësis dhe dashuris, përshkak të zemër gjërësis dhe më shuris dhe më shires të profetit sëllalavar e usërëm, si kur se e dini rastin e një hebrej një qëfuti që, që pranohi islamin, me gjithësaj si lekesh me profetin sëllalavar e usërëm, e, e vizitoj kurisht e, ismail apo një djalosh hebre tjetër i cili ishte në agonin e vdekjes dhe viziton profetin sallallahu alaihi wasallam dhe ai uh, pranon pranon islamin në praninë të babait të vet. Thot shhadeti la ilaha illallah. Uh, muslimani kur e viziton vllajin e tij duhet që ti përmbahet vizitës dhe prej edukatës, ti përmbajtë në falën e edukatës së vizitës, prej kësa edukate është që mos qëndroj gjatë të kismuri, se e vej në pozitë dhe vështirë. Tërgojt për imam Aramash, se kjo smur në një smundje kronike, shkoj njerëzë dhe vizitojnë, por ata qëndronin gjatë dhe e lodhen e mërzitën e bezdisën këtë imam, sa që aji u dëtyrua të shkruaj një sop letër në të cilën tregonte me pak fjal e, diagnozën e smundis nga se buante këtë letër e vendosë poshtë jastekut dhe kur vinte do një dhe pyste i nëzirë të letërën në dhe thoshtë lezo kur shtua nëmri atyre të cilët nuk merë një në vesh vazhdo një të abeshdistin atë here uqua imamin dhe imbështetur në jastek, u thoshte, tashme i smuri juaj u shrua. Allah u e shruaj të smurin të uaj. Gjithashtu, duhet zjedhur koha e për shtatshme për vizit, në mnyrë që mos e zjojmë të smurin, apo mos e lejmë atë pangrën. Sikur se këshillohet që vizitori të zgjidh fjalët më të përshtatshme, fjalët më lehtësuese, më më të buta, më të ndjera për t'ia lehtësuar smundjen me linjën dhe vullnetin e Allahut Spano, tërë dhe jo si disa zoti i udhëzovt që e bëjnë të smundit të ndihet keq duke ia përshkruar atë smundin si të rrezikshme apo të lert testament, eku ta dihun se çfarë do ndaj trash pasurinë të trashëgimtarëve, pasurin sikur me leku i vdekjes është duke pritur të kdera. Kjo është gabim i rëndë, njëhet me shkenësërisht nga mjekësia, se gjendja shpirëtërore apo fjartë e mira që fuen, ndikojnë me lejnë dhe vullnetin e Allahës panotala për të rritur, për të shtuar optimizmin e njëriut dhe kjo ndikon shumë në përshpetimin e shërimit. Pra nda i dërguarja Allaho të sërë Allaho a.s. Në ka uldhëzuar, në ka mësuar, që kur të vizitojmë të smurin, ti themi këto fjalë. Shumë shkurt, për më një kuptim, shumë fjalë, më një kuptim, jesë zakonisht të matë. La besë, të huru në isha Allah, s'ka gje, që fëpastrim, gjunahesh në dashtë Allaho, kjo s'mundje për ty. Disa djetarë kam thënë, se kur besimtari smuret rënd dhe është në agonin e vdekjes, pra në momentet kura jeshtë shumë afer në botës tjetër, këshilohet që në një rast të tjilë, duke shenë se i smuri e shumë afer në botës tjetër, vizitori të këshilohi që të ketë mendim të mirë për Allahun së pano tala, që të ndahet nga kjo jetë me mendimin e mirë për Allahun subhanu teala dhe të shpresoj në mëshirën e Allahut subhanu teala e ta përgëzoj me xhenet. Dhe obligimi i fundit i përmendur në këtë hadith të nderuar për obligimeve që ka muslimani ndaj vëllezërve të tij në fe është që kur vllai ti në fe ndron jetë të jafarë gjenazën e të lutet për te. E pra, obligimet që ne kemi ndaj vlezërve tanë në the, nuk marim fund me largimi nga kjo botë, për kundrazi, ato vazhdojnë dhe pas dhekjes. E pre këtura obligimeve janë për cilja gjenazës, falja e namazit dhe gjenazës, lutja dhe kërkimi faljes për të ndjerin e kështu më radhë. Islami është femre këllueshme. Kjo është vlazëria në Islam. Kjo është lidhja e besimit. Ajo vazhdon edhe pas bdekjes. Idrëguar e Allahut sallallahu a rejë vësallem në një hadith thot, a i që prezentohet në gjenaze, pra në gjenaze në një muslimani, dheri sa ti falet namazi, kësh përblehit me një tiratë, Dhe a i që qëndron deri sa të varoset indjeri shpërblehit me dy kirat. I thanoj dërgurja allaut, qështë kirat? Ose se një apo dy kirat? Ka thënë profeti sërallau resim sa dy kodra më dështore. Dhe një një trasmetim ka thënë sa uh, mari u hudit. Shikoni pra. Se shfarë shpërblimit të madhë fiton besimtari, duke bërë thjesht një pun kaj që të leht, por një pun shumë të dashur të ka lau së fa në otala dhe të shpërblujer. E lusim Allahun së fa në otala që të na mundësoj për ti realizuar këto obligime nda i vlezërve tanë, që vlezërve tanë në fe të ujapim hakun me sa të mundemi Lusim Allahun s'pana utala që nga i nektësoj veprat e mira. Lusim Allahun s'pana utala që mos nga privoj nga shpërblimi i tima për shkak të manksis dhe dobesis son. Po mi aftoj me kaqë për ta mbyllur pjesën e part të këti misioni dhe pas një pauzet të shkurtër bidh një la me lejna dhe pëndit në Allahun s'pana utala do të vazhdoj me disa këshila të përgjishme, këshila që në ratë pari kam për vedhën time dhe pasaj për blejzrit, emi musliman dhe mudrat muslimane. Salallah wa la nëbina Muhammad, wa la alihi, wa sahbihi, wa sëllëmet e sëllimën këthira. Bismillah, wa alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasullillah, ndërruar shikues. Më vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit, si kurse, u para lejë më rova, në këto minuta të këti emisionit, prajë sa kanë betur, dëshiroj të kshiloj vetën time, por dhe vleziv të mi, dhe motrat muslimane, me shpresë se all do të nabit dobi kshila, dhe kshila i bënd dobi mbesimtarit. Vërtet <coughs> obligimet e muslimanëve ndaj njëri tjetrit janë ato shumëta. Por nëse ndonjëri prej nesh nuk mundet të realizojë ato, dhe jo të gjithë jemi të aftë për të realizuar ato të gjitha obligimet, më pakta gjë që kërkohet prej nesh është që mos i dëmtojmë vëlezërit tanë. Mos i bëm pa dretësi askujtë, të mos përgojojme askëndë, të mos shkelim derin e askujtë. I dërguar i Allahut sëllallahu aleyhu e sellem thotë, <coughs> musliman themi në themin e klapa i vërtetë. A i që ka besim në blë. Musliman i vërtetë është a i nga gjuha dhe dorajtë cilit nuk lëndohen muslimanët e tjerë dhe në një trasmetim tjetër nuk lëndohen njërzit, jo vetë muslimanët. Hasan el Basriu, Allahum Shiroft, kur mori vesh se një burë e kishte përgojuar, a i i dërgoj një tabaka me urma në përmit njëriu të ti, duke e porositur këtë, që ti thot përgojuesit këto fjalë. Ti në dhurove se vape, pra ndaj ne po të dhurojmë këto hurma. Ja kështu e kuptonte kjo djetari maf këtë qështje, qështje në përgojimit e cila e shumë e rezikshme atatë cilët përgojojnë të dinë se pakësojnë se vape dhe se vape ushkojnë të përgojuarve. Në një nga këvendimet e Gja, Gjafer e Sadik, një burë ofendoj dike prej muslimanve. Imam Gjaferi e pyëti i tha, o njëri, a ke luftuar ti kundër romangëve? A i tha jo. A ke luftuar ti kundër persianve? A i tha jo. Pastaj, Gjaferi e ngriti zërin duke thënë Sufhan Allah I lartësuar qoftë Allahu Shpëtuam për teje romakët persianët dhe gjithë fej më huesit e nuk shpëton nga gjuhajote muslimanët por i lëndonë ata Leti friksohe mi Allah Sufhanahu ta'ala e mos shkelim në deri në vlejzëve musliman, se në deri i muslimanve i vlejzëve ta në fejë është i shëjnët. Mos harojmë se shejtani përpishet me të gjitha mënyrat për në izbukuruar gabimet dhe gjunahet e mëdha. Sa që të mendojmë se nuk është dë një gje e madhe ku shët i se shfarë ofendimi njerit, dhe talja me tjetrin. Në fakt, kjo gjë është mjaftë e rezikshme. Ndo është ajo që fyëm apo fëndojmë, është mëj mirë e mëj devodhëshëm të ka lau së panautala se sa ne. Ku jemi ne? Nga e budardaj radi Allahu anhu, i cili në pjesën e fundit e natës, në gjdo natë, Në pjesën e fundit të saj, lutej për 70 vet nga shokët e tij. I përmendte një për një me emra, një listë e gjatë me emra. Ku jemi ne nga Imam Ahmedi, Allahum shiroft, i cili kur e takoi një herë djalin e Imam Shafiut, i tha atij Baba jytë është një prej atyre për të cilët unë lutem gjithodit. Gjithodit, imam Ahmedi lutëj për mësuesin e ti, imam Shafiu. Allahu më shiroft. Allahu më shiroft që të dy. Ku jemi ne nga imam Shafiu, të cilin kure qërtuan disa ziliqarë sa i viziton të imam Ahmedi'n Ky Imam Shafiu Allahu mshiroft u ka thënë. I thon ata i thonë, e si viziton atë që është më i vogël se aty në Most, do të thënë mësuesi e vizitonte Nzehsin. Ndërsa Imam Shafiu me edukat, me edukat më të lart, u përgjigjet atyre duke thënë, "Nëse ai më viziton, është merita, e ti, ati ta konë merita. Edhe nëse unë e vizitoj, për sëri, a i ka merit, ati ta konë merita. Në të dyja rastet, a i ka merit. Shikon i shparë modestie. Letë lutemi vazhdimisht për vlezirë tanë në fe. Qofshin atë atë gjallë, apo dhe për ataj që kam dekur. Të lutemi, për ataj që janë të pranishëm, dhe ata që mungojnë. Kujdes, mos gjurmojmë të metat e vlezërve tanë muslimanë. Mos shpifim e mos përgojojmë. Të këshilojmë njerë tjetrin për hirë të allaudhë së fanotarë. Të bashpunojmë njerë tjetrin për pun të mira dhe devotëshmëri. Të përpishemi për të bërë të gjitha shkashet që sigurojnë harmoni dhe dashuri dhe regulojnë mardhenjet me vlezërit tanë. E lu si më laun, subhanu vëtë ala, zotin e gjithësis, që ti bashkoj zemrat e muslimanve dhe ta forcoj vlazërin në fe. O zot, na falëne dhe vlezërit tanë që kanë besuar paranesh, dhe moslejoj që në zemrat tona të hy as pak zili dhe urejtje për ata që besuan. Të lutëm ju Allah, Ndëshkoj ata që në bëjmë pa dretësi. Të lutëm jo Allah në ndihmo në daj atyre që në luftojnë. O Zotë yën, lartësoj e islamin dhe muslimanët dhe poshtëroj munafikët dhe pa besimtartë. O Zotë, në falë ne, prindri tanë dhe gjithë besimtartë në ditë në kiametit Të lutëm jo Allah, na jebë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarit. O Zotë, mos i shmangë zemrë atona nga e vërteta, pasi që ju dhe zove ato, na dhuron nga mëshira jote pak ufishme, vërtet të i e gjithë dhurues. O salallahu ala nebina Muhammed, o ala alihi, o sahbihi, o salam e teslimën këthira. ديرنا بسيارنا عرشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته